وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ألنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه أما بعد Alhamdulillah Temanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita uh, bertemu pada malam ini di dalam uh, kuliah tafsir uh, at Al-Karim Ar-Rahman di tafsir kalam al-Manan tulisan Syeikh Abd Rahman ibn Nasir al-Sagdi, rahimahullah Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita pada malam ini, uh, dilimpahi dengan rahmat, ketenangan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dipayungi oleh ataupun dikelilingi oleh para malaikat yang uh, mengikuti majlis-majlis ilmu walaupun uh, kita masih lagi menjalankan uh, secara maya uh, muslimin dan muslimat uh, para penonton yang di rahmati Allah SWT sekalian pada malam ini kita masuk ke satu lagi surah yang baru iaitu surah seperti yang disebutkan oleh Syekh Saadi di sini tafsir surah la ilahe fi quraish tafsir surah la ilahe fi quraish dan ini merupakan salah satu nama bagi uh, surah ini ataupun yang lebih kita biasa kenal dengan nama surah quraish uh, dikenali dengan surah quraish ataupun surah uh, la ilahe fi quraish dan uh, nama surah Ilah fi Quraisy ini dikenali di kalangan salaf seperti mana yang uh, diriwayatkan daripada Amru ibn Maymun al Audi uh, beliau menyebut: "Salla Umar ibn Khattabi al Maghriba, fakarai fi raka'at al-thaniyah alam tara kifah walilah fi Quraisy." Al-Wadi uh, ila fi Quraish uh, Jadi di dalam riwayat ini Di dalam riwayat Amru ibn Maymun al-Audi uh, Beliau menyebut bahawasanya Umar radhiyallahu anhu uh, Biasa membaca Ataupun pernah membaca Pada salat maghrib Pada raka'ah pertamanya Surah Alam Tarakaifah Ia yani surah Al-Fil Dan Rakaat yang kedua nya surah Li'ilah fi Quraysh Iaitu surah uh, Quraysh Jadi nama Li'ilah fi Quraysh ini nama yang dikenali Di kalangan salaf Seperti benda juga surah-surah yang lain Yang sebelum benda ini uh, Mereka uh, ada mengambil uh, Memetik Mana-mana kataan Ataupun ayat Ataupun pembukaan Surah untuk dijadi untuk dijadikan nama surah menyentuh tentang nama Quraisy itu sendiri Surah Quraisy jadi Surah ini satu Surah yang istimewa yang khusus dan mengangkat Surah yang mengangkat secara khusus nama Quraisy di dalam Al-Quran Al-Karim. Di satu-satunya kabilah Arab yang diangkat namanya sebagai nama surah adalah kabilah Quraisy dan kita tahu bahawasanya Nabi saw adalah daripada keturunan Quraisy Nabi saw berasal daripada keturunan Quraisy dan uh, Qabilah Quraisy ini merupakan Salah satu Qabilah Yang paling kuat Di Jaziratul Arab Di semenanjung Tanah Arab Pada ketika itu Jadi dari sudut uh, Susur galurnya Kalau kita dapat lihat uh, Quraisy ini uh, Merujuk uh, Kepada uh, Nazar Ibn Kinanah Nazar Ibn Kinanah jadi uh, daripada sesuatu itulah uh, datangnya uh, Bani Hashim yang merupakan uh, keturunan Nabi SAW kalau kita lihat salah uh, silah uh, Nabi SAW uh, Nabi SAW adalah uh, baginda adalah Muhammad Ibn Abdullah. Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Bani Hashim Nabi SAW daripada Bani Hashim Dan Bani Hashim ini Adalah salah satu butun Dipanggil butun Maksudnya kabilah tu besar Kemudian di bawah kabilah tu ada butun Butun ini perut lah. Perut Jadi pecahan-pecahan kabilahnya itu Yang lebih kecil daripada kabilah Jadi Bani Hashim ni adalah Salah satu daripada Quraish, Ibn Hashim Ibn Abd Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kila Ibn Murrah, Ibn Ka'ab Ibn Luay, Ibn Ghalib Ibn Fihir, Ibn Malik Ibn Nadar, Ibn Kinana Jadi Al Nadar Ibn Kinana Inilah uh, Adalah uh, Quraish uh, Yang merujuk kepada Quraish Jadi Nabi SAW Dalam satu Riwayat daripada riwayat daripada Ibnu Majah daripada daripada Al-Asy'ath bin Qais radhiyallahu anhu beliau menyebut qultu ya rasulullah inna naz'umu ana inna naz'umu anna minkum aw annakum minna syakka Abu Bishr jadi Al-Asy'ath bin Qais dia pernah berkata kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah Sesungguhnya kami menyangka Bahasanya kami ini daripada engkau, Maksudnya dari sudut nasab keturunan atau muqabilah Ataupun uh, Engkau adalah Sebahagian daripada kami Ini adanya uh, syak Daripada perawi Baqala Rasulullah SAW Nahnu banun nadar ibin Kinana La nantafi min abina wa la naqfu ummana jadi di sini jelas nabi SAW alaihi wasallam menyatakan bahawasanya nabi adalah daripada anak keturunan daripada keturunan an-Nadhar ibn Kinana ataupun dalam hadis yang lain daripada hadis riwayat Muslim daripada Abi Ammar syaddat annahu sami'a Wasilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم يعني ثلاثه حديث yang masyhur tentang susul galur keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya nabi sallallahu alaihi adalah cream of the cream ada berketurunan yang yang terbaik kata, kata nabi sallallahu alaihi sesungguhnya Allah Subhanahu taala telah memilih akinana daripada keturunan ismail alaihi salam jadi kita tahu ismail nabi ismail adalah anak kepada nabi ibrahim jadi daripada nabi ibrahim lahirnya Ismail dan juga Ishaq dan daripada Ishaq itu lahirnya keturunan Bani Israel Adapun daripada Ismail lahirnya keturunan Arab Arabul Musta'arab apabila Nabi Ismail berkahwin dengan Arab daripada Bani Jurhum yang datang daripada Yaman, dipanggil Arabul Musta'arab Uh, kemudian min ismail maksudnya kinanah daripada Allah Subhanahu memilih kinanah daripada keturunan ismail dan memilih quraish daripada kinanah dan memilih bani Hashim daripada quraish dan kata nabi wastfani min bani hasyim Allah telah memilih aku daripada bani Hashim maksudnya Allah Subhanahu memilih Seorang Nabi itu daripada keturunan Bani Hashim, daripada Qurais, daripada Kinana, daripada keturunan Nabi Ismail, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat uh, susuga laku keturunan yang sangat baik, yang terpilih pada setiap uh, pada setiap uh, tingkatan uh, keturunannya itu. Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini uh, Tentang Quraysh Itulah uh, susu galopur Yang merupakan uh, Salah satu Qabilah uh, Arab yang sangat berpengaruh Di semenanjung uh, Tanah Arab uh, Yang mana Kalau kita lihat dari sudut uh, Makna Quraysh itu sendiri uh, Di situ ada banyak pendapat antaranya yang masyur, Quraysh ini daripada uh, isim tasugir daripada uh, Qirshun uh, Qirshun ini adalah sejenis ikan ikan jerung uh, syak, ikan jerung uh, jadi uh, perkataan Quraysh itu diambil daripada ikan jerung uh, yang perkataan yang melambangkan kekuatan kerana ikan jerung ini merupakan ikan yang boleh disifatkan sebagai ikan yang paling ganas di dalam lautan ikan yang paling kuat dan paling ganas jadi nama ini menggambarkan tentang pengaruh dan kekuatan Qabila Quraish ini ada juga di sana pendapat yang lain yang menyebut bahawasanya makna Quraish ini daripada maksud himpun daripada maksud himpun ataupun uh, dipanggil kasbun, uh, wajamun, wadamun pendapatan ataupun himpun uh, dan kumpul uh, kerana uh, Qabilah Quraish ini uh, menghimpunkan puak-puak uh, yang, uh, yang lain kerana dia adalah uh, Qabilah yang paling berpengaruh maka dia Uh, di bawahnya itu ada Pecahan-pecahan uh, Puak-puak -pecahan, uh, yang lain yang uh, Yang uh, Berada di bawahnya Yang kita sebut tadi dengan butun Jadi itulah sebab sedikit Perkaitan uh, tentang uh, Sejarah Quraisy Ataupun nama Quraisy Dan Perkaitan uh, uh, Kabilah Quraisy ini dengan Nabi SAW Jadi Jadi pada nama Quraisy ini secara tak langsung kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat a uh, qabilah Quraisy ini memuliakan memberi uh, kemuliaan kepada qabilah Quraisy ini di mana kita akan lihat nanti apa sebenarnya uh, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat uh, nama Quraisy ini di dalam Al-Quran al-Karim. Uh, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk uh, supaya ee uh, qabilah quraish ini mengenang mengenang jasa atau kita kata mengenang budi uh, mengenang uh, nikmat Allah Subhanahu berbagai nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada ee uh, qabilah quraish ini uh, supaya sepatutnya dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada quraish ini hatta uh, hatta nabi Akhir zaman itu juga dibangkitkan di kalangan Quraisy sendiri Yang sepatutnya menjadikan mereka ni dah orang yang mula-mula Memeluk Islam, mendokong Islam dan memperjuangkan Islam Tetapi apa yang berlaku adalah Sebaliknya Nabi SAW telah ditentang dan dimusuhi oleh kaumnya sendiri Sehingga sampai ke tahap Ingin membunuh Nabi SAW Darah dagingnya sendiri Kabilahnya sendiri Sehingga Nabi SAW terpaksa berhijrah Mencari tempat-tempat yang lain Kabilah-kabilah yang lain Yang sanggup untuk memberi perlindungan Kepada Nabi SAW Sehingga Allah SWT Membangkitkan uh, Golongan ansar Yang datang daripada uh, Yasrib Ataupun daripada Madinah uh, Al-Munawarah Al-Madinah Al-Munawarah uh, Jadi Inilah tujuan sebenar antara maqasid terbesar daripada surah Quraisy ini tidak lain dan tidak bukan adalah supaya khabar uh, Quraisy ini atau masa Quraisy ini mengenang pelbagai ni'mat yang Allah swt telah berikan kepada mereka yang sepatutnya dengan niat-niat tersebut. Jadi ini sama juga dengan dengan Bani Israel. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahkan Surah Al Isra, misalnya dikenali juga dengan Surah Bani Israel uh, dengan maksud yang sama, iaitu apabila Allah Subhanahu Wataala menceritakan tentang perihal mereka ini dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu Wataala telah berikan kepada mereka bukan sekadar untuk mengangkat, memuji-muji mereka ataupun mengangkat. Uh, kelebihan-kelebihan keistimewaan-keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada mereka tetapi tidak lain dan tidak bukan sebenarnya uh, menjadi suatu uh, hujah ke atas mereka dengan pelbagai nikmat ini apa yang menyebabkan mereka tidak uh, menjadi golongan yang paling awal untuk menyambut seruan Nabi SAW jadi dua uh, kabilah ini Sepatutnya menjadi pendokong yang paling awal yang menyokong uh, Nabi SAW Sebaik saja Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul uh, Kerana telah pelbagai nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka uh, Yang uh, sepatutnya tanpa banyak soal mereka akan terus beriman kepada Nabi SAW Dan menjadi uh, golongan yang paling kuat memperjuangkan dakwah Nabi SAW Nanti tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Baik muslimin dan muslimat yang dimasyhuk Allah subhanahu taala sekalian surah ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Sa'di yang rohimah taala, wahyia makkiyah. Jadi memanglah surah ini adalah surah uh, makkiyah dan uh, ibn Aufiyah yang rohimah Allah taala uh, menunjukkan ijtima' uh, tentang Uh, makiyahnya surah ini uh, Ibn Aziyah mengatakan tidak ada khilaf bahawasanya surah ini adalah surah uh, makiyah uh, bahkan uh, dari sudut uh, penurunan surah dari sudut tertib nuzulnya surah ini adalah surah yang ke-29 jadi dikira antara surah-surah yang awal juga yang diturunkan uh, di uh, fasa mekah diturunkan selepas sebelum surah Al-Qariah jadi surah surah Quraish ini diturunkan selepas surah At-Tin maksudnya surah At-Tin diturunkan ada surah yang ke-28 dan surah Al-Qariah adalah surah yang ke-30 ah ke di sana ada perbincangan juga adakah surah ini adalah surah yang berasingan ataupun ia adalah sebahagian daripada surah yang lain. Eee berlaku ijmak bahawasanya surah ini adalah surah yang berasingan, surah yang yang khusus. walaupun begitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah menjadikan surah ini sebahagian daripada surah Al-Fil. Jadi di dalam mushaf ah beliau di dalam mushaf uh, Ubay ibn Ka' al. beliau telah menggabungkan surah Al-Fil dan juga surah uh, Quraisy. nanti mungkin kita akan jelaskan uh, sedikit kenapa berlaku demikian uh, jadi apabila Ubay ibn Ka' menggabungkan maka tidak ada basmalah yang memisahkan antara dua surah ini hmm. uh, tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, ijma' Uh, telah uh, menyebut telah berlaku ijmat atau didokirkan ijmat bahawasanya surah ini adalah surah yang yang berasingan Wallahu ta'ala a'lam baik uh, insyaAllah kita seterusnya kita akan uh, membaca surah ini sebelum kita masuk kepada uh, tafsiran syekh A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim L'ilafi Quraish Ilafi him rihmata al-shitai wa al Fal yabudu Rabb hadal bait Al Ladii a'tamahum min jujum wa amanahum min khuf. Baik. Alhamdulillah. Jadi surah Quran ini terdiri daripada empat ayat. Uh, seperti sebelum-sebelum ini juga Kita akan uh, Membangkitkan beberapa persoalan uh, Tajwid untuk perhatian kita bersama Kerana surah ini termasuk dalam surah-surah Yang lazim Kita membacanya sama ada di dalam solat Ataupun di luar solat Mungkin antara perkara yang boleh saya uh, Bangkitkan Berkenaan tentang persoalan Tajwid Misalnya uh, Kalau kita tengok tabtama ila fi quraish ila di sini cara bacanya adalah ila jadi yang tanda seperti uh, Kepala seperti apa kita nak sebut sini ya tanda ni ini dipanggil uh, Seperti ekor-ekor ya ekor Jadi Tanda ini adalah Huruf ya Jadi perlu dibacakan dengan Dua harikat i la Ini adalah huruf Huruf mat Ya yang mati sebenarnya Di sini ada Hukum mat di sini Maka perlu dibaca dengan dua harikat i la Baik, ini satu Uh, kemudian uh, kalau, kita, kalau kita dapat lihat di sini pada surah ni pada penghujung perkataan yang terakhir daripada surah ini ada perkataan Quraisyin wasaifi kemudian uh, khawfin. Ya, jadi yang kita sebut dengan yang kita sebut dengan uh, mat ah uh, mat lin, yang saya nak sebutkan ini adalah mat uh, mat lin. Baik uh, Di mana madlinnya itu Madlin uh, yang disebut dengan madlin adalah ia ya yang mati Ataupun uh, Ya yang mati ataupun Wow yang mati sebelumnya berbaris atas uh, Ya yang mati ataupun Wow yang mati Dan sebelumnya berbaris atas Jadi misalnya perkataan Qurayshin Di sini ada Ya yang mati Ya sukun sebelumnya berbaris atas ini dipanggil mad lin gitu juga sini misalnya uh, as sayfi ya sukun sebelumnya berbaris atas gitu juga kataan khaufin waw sukun sebelumnya berbaris atas okey apa hukum uh, ataupun bagaimana kita membaca mad lin bagaimana kita membaca mad lin uh, cara membaca mad lin adalah uh, sekiranya ketika sambung maka kita melembutkan uh, melembutkan uh, huruf mat itu. Jadi, contohnya, kalau kita baca secara sambung, jadi, caranya adalah li'i la fi quraishin quraishin Kita tak panjangkan dia, walaupun kita sebut mat, kita tak baca quraishin uh, Tetapi, kita hanya melembutkan uh, huruf mat itu. Kerana itu dipanggil matlin. So, matlin ini adalah mat Uh, lem Lin itu maksudnya lembut. Baik, itu kalau ketika uh, sambung, kalau kita tidak berhenti pada pada perkataan tersebut. Jadi misalnya kalau kita baca sambung liila fi quraishin ina fihim lihlata syita'i was syif itu itu kalau kita baca dengan sambung tidak berhenti pada perkataan tersebut. Baik, mad sekiranya kita berhenti pada perkataan tersebut maka hukumnya jadi lain. Dan kalau kita berhenti pada Perkataan yang ada mad lin maka hukumnya adalah dibolehkan untuk berhenti dengan dua harkat ataupun empat harkat ataupun enam harkat. Jadi misalnya perkataan Quraisy ni kalau kita berhenti pada rosl ayah ini dipanggil rosl ayah kepala ayat. Jadi kita boleh berhenti dengan dua ataupun empat ataupun enam. Jadi misalnya di fi Quraisy itu dua arkad. Ataupun empat arkad. Ataupun enam arkad. Paling panjang. Hmm, jadi, hukumnya sama macam. Hukum Mat Arid Disukun. Ha, jadi, hukum Mat Lin ini. Ketika waqaf, dia sama macam Mat Arid Disukun. Sama juga Mat Arid Disukun. Ha, boleh baca dengan dua, ataupun empat, ataupun enam. Jadi, semua perkataan ini yang ada matlin ini, kalau kita berhenti, kita tengok di sini, dia ada perkataan terakhir pada ayat. Dan biasanya kita akan berhenti. Maka boleh dibacakan dengan dua, ataupun empat, ataupun enam. Uh, wassoif min khawuf. Uh, boleh dibacakan begitu. Baik. Uh, saya kira jelas apa yang telah kita bentangkan berkenaan tentang uh, sedikit buku akam tajwid. kita kena komited di ini. sambil-sambil uh, kita melihat pada tafsir, kita dapat juga uh, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ini juga termasuk uh, sebahagian daripada hak Al-Quran Ataupun tuntutan Al-Quran itu sendiri. Baik, Muslimin dan rahmatullahi wa barakatuh Allah Subhanahu sekalian. Uh, qala Syekh Sa'di Sa rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-darin amin. Wassmullahi Subhanahu wa taala. مُمَرِّقٌ لِكَيْ تَنَالُوا مَنفَعَةَ الْإِمَامِ الشَّيْخِ فِي الدُّنْيَا وَأَيْضًا الْآخِرَةِ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلِّقٌ الَّتِي قَبْلَهَا أَيْ فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لِأَجْلِ قُرَيْشٍ وَأَمْنِهِمْ wa istiqamati masalihihim wa intizami rihlatihim fi al-shitai li al-Yaman aw fi ajli tijarati wa al jadi di sini syekh Qasadi rahimahullah mengatakan uh, Ramai di kalangan mufassirin mengatakan sesungguhnya al-jar wal al apa dimasukkan dengan aljar wal majrur ini adalah uh, kata sendi dan Kalau kita lihat di sini permulaan surah Quraish ini Dia ada aljar dan juga majrur. Ada perkataan li'i la fi Di sini Jadi lam di sini akan Perkataan uh, li'i la bermula dengan lam jadi lam ini adalah harfu aljar Huruf jar Huruf jar, uh, jar ni adalah uh, uh, perkataan sendi Yang bermaksud, kalau dalam ayat ini yang bermaksud uh, Demi uh, Demi ataupun kerana uh, Jadi lam adalah huruf jar Dan uh, dia mesti datang sepasang Kalau ada aljar, ada huruf jar, mesti ada majurut Maksudnya perkataan yang datang selepas huruf jar itu dipanggil dengan majurur Dan perkataan yang majurur itu mesti berbaris bawah nah, Sebab tu kita baca perkataan ilafi dengan baris bawah Kita tak baca diilafu ataupun li'ilafa Sebab perkataan ini dia datang dengan huruf jar Di mana huruf jar? Huruf lam Huruf lam itu adalah huruf jar jadi di sini ada huruf jar iaitu lam dan ada majurur iaitu adalah perkataan yang datang selepas huruf jar baik jadi kata syekh di sini ramai mufassirin mengatakan al-jar wal majurur maksudnya perkataan li'ilafi perkataan li'ilafi ini muta'alliqun bis surah allati qablaha perkataan li'ilafi berkaitan dengan surah Sebelum surah ini Sebelum surah Quraish apa? Surah apa? Surah Dengan surah Al-Fil Artinya Kata Syekh disini Fa'alna ma fa'alna bi ashabi fil Di ajli Quraishin Wa amnihim Wa istiqamati masalihihim kontinuani rihlatain fi al-shitai lil-yamani wa fi al-sayfi lil-shami li ajli ittijamati wal-makasibiha jadi syekh tafsir di sini maksudnya ber berasaskan kepada pandangan ini hada uh, dan majhul ini berkaitan dengan surah sebelumnya maksud dia akan jadi macam ni maksudnya kami melakukan apa yang telah kami lakukan yakni Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alna kami di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami telah melakukan apa yang telah kami lakukan terhadap Ashabil Fil Iaitulah tentera bergajah Yang ceritakan dalam surah Al-Fil Surah sebelum surah Quraisy ini Li ajli Quraishina Disinilah letaknya Al-Jarwal Majrul tadi yang kita bincangkan tadi ha, Maksudnya Al-Jarwal Majrul ini berkaitan dengan Surah sebelumnya nah, Jadi tafsirannya akan jadi Uh, atau pun yang kepada tafsirannya adalah kami dan yani Allah Subhanahu Wa telah melakukan apa yang kami telah lakukan terhadap tentera bergajah li'ajli uh, demi Quraisy. Uh, demi Quraisy dan juga uh, keamanan dan kestabilan kepentingan Quraisy serta uh, atau intizami rihlatihum fi as-syita' li juga uh, a' pergerakan ataupun perjalanan uh, orang-orang Quraisy pada musim uh, sejuk, as musim sejuk ke Yaman dan juga as-saif. As-saif adalah musim panas ke bumi Syam dengan tujuan di ajli at-tijarati wal makasibi dengan tujuan berdagang ataupun pendapatan mengumpul pendapatan mendapatkan pendapatan jadi ini satu pandangan yang dibawakan oleh Syekh Al-Saadi pandangan yang Syekh buatkan di sini menurut Syekh ramai mufassirin yang mengatakan demikian itulah surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya jadi tidak heran lah seperti yang tadi kita sebutkan tadi. Seperti yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab di dalam mushafnya. Di mana beliau menggabungkan surah ini dengan surah sebelumnya. Maksudnya, surah ini adalah sambungan kepada surah yang sebelumnya, surah Al-Fil. Di mana perkataan yang terakhir dari surah Al-Fil adalah Ta'asrim Maq. Di, Khwarej, maknanya, uh, di sini Allah ceritakan bagaimana Allah SWT uh, Menghantar Burung-burung uh, ababil uh, Dan melontarkan Batu-batu daripada tanah liat Yang, di, yang dibakar panas uh, Maka Allah SWT menjadi, uh, Sehingga menjadikan Tentera bergajah itu ashabul fil Seperti daun-daun uh, Yang dimakan ulat li ajli kebiasaan orang-orang quraisy li maksudnya kebiasaan orang-orang quraisy jadi kalau kita faham macam tu dia boleh jadi satu pandangan dan di sana ada pandangan yang lain yang mengatakan al jar wa al majrur qat'an ila berkaitan dengan perkara yang selepasnya Itulah lah berkaitan iaitu lah al jar wa ini berkaitan dengan perkataan <tutuk> fal ya'budu fal <tutuk> ya'budu <tutuk> رب هذا البيت ini maka uh, maknanya akan jadi uh, demi kebiasaan orang-orang Quraisy dan kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu syitak dan juga waktu musim sejuk dan juga musim panas maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, yakni baitullah. Jadi dia akan Maknanya akan jadi seperti itu Pun boleh juga Jadi kita lihat uh, Sekiranya kita Menjadikan al majrur di Perkataan Li'ilah Fi itu Berkaitan dengan uh, Ayat yang selepasnya juga uh, Maknanya uh, Elok Maknanya terletak elok Tak ada, tak ada masalah uh, Cumanya dia akan jadi demi kebiasaan orang Quraisy, kenapa Allah kebiasaan orang Quraisy itu jadi perkara yang nak disebutkan datang selepas itu itulah pada perkataan ayat yang ketiga فَالْيَعْبُدُوا bait. Jadi sebenarnya fokus utama yang Allah nak sampaikan adalah maka hendaklah mereka ini Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Jadi sebelum nak sampai kepada pada budu ni Ada Beberapa perkataan Barulah sampai kepada maksud Yang Allah subhanahu wa ta'ala nak Sampaikan kepada mereka ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada Ataupun lima lah kita kata Antara Perkataan li'ilafi dan budu Itu ada lima perkataan Jadi ini Secara tidak langsung Ataupun dari sudut Persembahan bahasanya menimbulkan uh, Tanda tanya menimbulkan persoalan Ataupun keing, uh, Menimbulkan perasaan ingin tahu uh, Kenapa Allah SWT Memulakan surah ini Dengan perkataan Ni'ila fi quraishin nah, Jadi itulah dua pendapat uh, Dua pendapat uh, Berkaitan tentang Kedudukan al jawal majurud Kedudukan perkataan ni'ila fi ini daripada, daripada surah ini Jadi uh, jelas kita lihat juga dalam kalau berdasarkan salah satu pendapat ini uh, di mana Syekh uh, dilihat Syekh Al-Sa'di cenderung dengan pendapat ini uh, pendapat kebanyakan mufassirin um, apa uh, kata al-Ilafi ya Quraisy ini merujuk kepada uh, surah Al-Fil yang juga sebenarnya merujuk kepada uh, suatu kejadian besar suatu peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan bangsa Quraisy nah, insya-Allah nanti kita akan sentuh dalam uh, kuliah yang akan datang insya-Allah kita akan uh, huraikan lebih lanjut berkaitan tentang peristiwa tentera bergajah ini uh, yang juga uh, memang berlaku uh, secara khusus dengan sejarah uh, bangsa Quraisy. Uh, maka dengan dengan sebab peristiwa itu akan mengikut tafsirannya juga dengan sebab peristiwa itu dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengambil tindakan terhadap uh, ashabul fiil tentera bergajah itu maka orang-orang Quraisy tidak dimusnahkan. Orang-orang Quraisy tidak dimusnahkan dengan tentera bergajah yang begitu hebat uh, maka mereka boleh meneruskan kebiasaan mereka iaitu kebiasaan mereka berdagang melakukan perjalanan uh, pada musim sejuk dan musim panas. Seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh di sini, peristiwa yang berlaku, peristiwa tentar bergajah yang berlaku itu Allah Swt telah lakukan demi keamanan, demi demi kelangsungan, atau kestabilan, kepentingan orang-orang Quraisy dan juga demi pergerakan, perjalanan orang-orang Quraisy ke Yaman pada musim sejuk dan juga ke Syam pada musim panas dengan tujuan untuk melakukan peniagaan ataupun sebagai punca pendapatan mereka. Kemudian kata Syekh di sini fa'alaqallahu man arada bisu wa azma amral haram wa ahlihi fi qulubil arab hatta ihtaramuhum وَلَمْ يَعْتَرِضُوا لَهُمْ فِي أَيِّ سَفَرٍ أَرَادُوا وَلِهَذَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالشُّكْرِ فَقَالَ فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَيْ لِيُوَحْهِدُوهُ وَيُخْلِسُوا لَهُ الْعِبَادَةِ jadi sini surah ini memang kalau kita tengok kepada flow aliran pencafsihan syekh ini memang syekh cenderung kepada pendapat ini seperti yang kita nyatakan tadi Maka Allah SWT telah uh, Memusnahkan Menghancurkan orang-orang yang uh, Ingin melakukan kejahatan terhadap mereka Dan uh, Perkara ini juga dilakukan Kemusnahan tentera bergajah ini adalah Demi menjaga kesucian Menjaga kesucian Dan kemuliaan tanah haram itulah bumi Mekah Dan juga penduduk kota Mekah uh, Jadi dengan berlakunya peristiwa ini yang dilihat sebagai suatu keajaiban, suatu bantuan Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus mengangkat kedudukan ataupun mengangkat menjadikan kota Mekah itu mempunyai uh, kehormatan yang tersendiri dan menjadikan penduduk kota Mekah itu mempunyai uh, keistimewaan uh, di dalam hati orang-orang Arab banyak kabilah-kabilah yang lain maka seperti mana kata Syekh di sini Hatta ihtaramuhum maka Kabilah-kabilah yang lain yang tidak uh, Tinggal di kota Mekah ini Sangat menghormati uh, Bangsa Quraisy Yang uh, tinggal di kota Mekah Yang uh, Di mana kota Mekah uh, Ketika itu Menjadi pusat tumpuan uh, Ibadah haji Pusat tumpuan ibadah haji maka orang-orang Quraisy ini uh, mendapat kemuliaan sebagai pelayan uh, pelayan uh, tetamu Allah yang melakukan ibadah haji. Uh, kita tahu uh, benda ni melalui uh, sejarah uh, ibadah haji ni bukan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan baru ada ibadah haji. Sebelum itu lagi dah telah ibadah haji tu telah berjalan yang, yang mana ibadah haji ini merupakan uh, syariat Nabi Ibrahim alaihi dan uh, Bahasa Quraish ini adalah Pengikut kepada ajaran Nabi Ibrahim Sakibaki ajaran Nabi Ibrahim Yang dikenali dengan agama Hanif Walau bagaimanapun telah berlaku Penyelewengan Ataupun telah berlaku Tahrif Penyelewengan Ataupun perubahan Terhadap agama Nabi Ibrahim ini Di mana telah masuk unsur-unsur syirik di dalam uh, ibadah mereka Di dalam tawaf mereka Penyembahan terhadap berhala dan sebagainya uh, Maka uh, orang Malaysia ini mendapat kemul kemuliaan Seperti yang kita sebut tadi Mendapat kemuliaan sebagai pelayan uh, tanah suci Sebagai penjaga tanah haram ini Dan sebagai pemberi minuman uh, Di mana uh, tanah haram uh, Mekah ini juga terkenal dengan air zam-zamnya yang mana, yang mana sejarah islam ini kembali kepada Nabi Ismail. Uh, jadi ini semua uh, menjadikan uh, bangsa Quraisy yang tinggal di kota Mekah sebagai satu bangsa yang sangat dihormati oleh kabilah-kabilah uh, Arab yang lain. Maka kerana itu apabila mereka uh, melakukan perjalanan sama ada ke Syam atau ke Yaman uh, mereka tidak diganggu. وَلَمْ يَعْتَرِضُوا لَهُمْ فِي أَيِي سَفَرٍ أَرَادُ Maka kabila-kabila ini kerana mereka memuliakan bahasa Quraish yang tinggal di kota Meccah ini mereka tidak tidak mengganggu uh, perjalanan mereka uh, tidak mengganggu maka kerana itu perjalanan mereka ke ke Yaman dan Syam itu menjadi sangat mudah, sangat menguntungkan mereka kerana perjalanan mereka itu tidak diganggu, tidak dirompak tidak disamun seperti mana kabilah-kabilah yang lain apabila melakukan perjalanan dan melalui mungkin kabilah-kabilah yang bukan kabilah mereka maka mereka akan diganggu disamun dirompak di pertengahan jalan disebut dengan Quta'ul Turuk lanun-lanun jalanan yang akan menyerang kabilah-kabilah dagang ini yang membawa pelbagai barang-barang uh, barangan uh, barang dagangan untuk diniagakan. Ah uh, jadi disamun di pertengahan jalan. Uh, tetapi tidak, ini tidak berlaku kepada bangsa Quraisy yang mempunyai uh, status ataupun kedudukan yang sangat mulia di kalangan قبيلة uh, Arab. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan mereka tentang nikmat ini uh, dan memerintahkan mereka untuk bersyukur. Karena itu Allah SWT meminta kepada mereka, oleh hada amarohumullahu bishukrii. Maka dengan nikmat-nikmat ini uh, hendaklah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berkata, faliyabudu. Nah, maka perkataan ini datang dalam bentuk fa' al amar, ayat perintah, memerintahkan mereka untuk uh, menyempurnakan obudiah ibadah mereka uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebutkan di sini ai yuwahhiduhu. Uh, artinya hendaklah mereka mentauhikan Allah Subhanahu wa ta'ala wa al-ibadah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini suatu perintah, suatu peringatan uh, terhadap uh, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan telah berikan kepada mereka agar mereka kembali menyempurnakan uh, ibadah uh, dan uh, perkara ini diperbaharui, ditajidikan melalui dengan kebangkitannya Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad SAW yang dibangkitkan di kalangan Quraisy uh, di kalangan mereka uh, sendiri jadi kita lihat uh, pada ayat ini bagaimana Allah SWT telah Menghighlightkan kepada mereka uh, tentang nikmat-nikmat yang besar yang diberikan kepada uh, orang kureis agar apabila mereka mengenang nikmat-nikmat tersebut mereka menyempurnakan Ubudiah kepada Allah Subhanahu Wataala demi kebiasaan orang kureis, yaitulah kebiasaan mereka uh, melakukan perjalanan ke melakukan perjalanan musim sejuk dan perjalanan musim panas ha, jadi ayat ini juga uh, secara jelas uh, men uh, menyatakan bahawasanya orang Qorej ini yang tinggal di kota Mekah mereka akan ada dua perjalanan uh, dalam setahun satu perjalanan musim sejuk dan satu perjalanan uh, musim panas ini mungkin uh, kalau kita dapat uh, gambarkan kedudukan uh, kota Mekah dan juga kedudukan uh, Yaman dan Syam misalnya kita lihat. melalui peta ni kalau kita dapat perhatikan. jadi di sini letaknya Mekah. Mekah di sini. Di sini dipanggil kawasan ni sebagai Jabal Thahmah banjaran gunung Thahmah. Ah di sini jedah yang hampir dengan pantai. Uh, kemudian di atas Mekah adalah Madinah dan di bawah Mekah adalah Yaman ini sempadan yang diletakkan adalah peta semasa ya. Saudi Arabia uh, ini adalah sempadan uh, Arab Saudi sekarang tetapi uh, ini sebelum kewujudan uh, Arab Saudi ataupun Yaman sekarang jadi barangkali uh, sempadan daerah Yaman ini lebih besar daripada yang sekarang uh, dan begitu juga Syam misalnya jadi Syam uh, seperti yang di, kita dapat lihat di sini yang disebut sebagai negara Syam itu adalah merangkumi Palestine merangkumi Syria sekarang Syria merangkumi uh, Lebanon dan juga merangkumi Jordan Jordan. jadi negara Syam yang disebut dengan Syam itu adalah uh, merangkumi keempat negara ini Palestine, Jordan Dubenan dan juga Syria Nah inilah syam. Jadi orang Quraisy tempat tinggalnya adalah di kota Mekah di tengah-tengah semenanjung Tanah Arab ini, jazirah Arab, semenanjung Tanah Arab ini. Jadi dari segi kedudukan ia ada satu mereka berada di satu titik ataupun tempat yang cuacanya adalah sangat ekstrim, sangat panas. Kalau panas terlalu panas, dan kalau sejuknya tidak terlalu sejuklah. Tetapi kalau panas tu terlalu panas sampai sekarang pun, memang kalau musim panas di Mekah, di Madinah ataupun di Riyadh misalnya, memang sangat panas boleh sampai ke 50 darjah Celsius ataupun lebih pada kemuncak musim panasnya. Jadi dan kalau kita lihat juga dari segi uh, sejarahnya Sejarah Quraish ini uh, Kawasan ini uh, Sebelumnya tidak didiami oleh manusia uh, Sebelumnya tidak didiami oleh manusia kota Mekah ini Sehinggalah Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim Untuk meletakkan uh, Isterinya Hajar dan juga Anaknya Ismail, Nabi Ismail AS Bila diletakkan di kota Mekah ini Di mana Uh, di situ telah ada asas Kaabah uh, Kaabah itu telah Sebenarnya asasnya telah wujud Di kota Mekah ini uh, Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan isteri dan anaknya Di kota Mekah uh, Jadi ini uh, sikit-sikitlah Bukan angin sirah, jadi kemudian kita Dapat tahu daripada sirah uh, Bagaimana akhirnya uh, Terbit Terbit uh, teragak zam-zam, pancuran air zam-zam, hasil hantakan Nabi Sma, Nabi Sma yang ketika itu masih bayi yang sangat dahaga, akhirnya terpancut air zam-zam daripada tanah di kota Mekah ini. Kemudian apabila orang-orang Arab daripada Yaman yang pergi yang yang Pergi berdagang di Syam Jadi mereka pun macam tu juga Yaman akan bergabar ke Syam Syam akan bergabar ke Yaman Jadi mereka akan melalui uh, Kota Mekah yang ketika itu Asalnya adalah Apabila ada puncak air di sini Maka menjadi tempat persinggahan uh, Menjadi tempat persinggahan Itulah uh, kisahnya akhirnya uh, Nabi Ismail berkahwin dengan uh, Wanita daripada Bani Jurhum Yang datang daripada Yaman dan akhirnya berlakulah uh, Penempatan di kota Mekah uh, Yang asalnya kering kontang Yang tidak tidak ada apa-apa uh, Tidak ada sumber kehidupan uh, Tak ada pokok Pokok buah bahan ke sumber makanan Semua tak ada Padang pasir kosong uh, Kemudian asalnya dengan puncak air Kemudian berlaku ada Penempatan Kemudian berlakulah uh, akhirnya menjadi suatu uh, Penempatan yang yang besar tapi masih lagi tidak ada uh, sumbernya sendiri uh, Selain daripada air zam-zam uh, Maka bagaimana uh, Rahmat Allah SWT menjadikan kota Mekah itu sebagai pusat tumpuan manusia uh, Di samping kabila-kabila uh, Arab yang datang dari seluruh tanah Arab ini Yang datang melakukan ibadah haji di kota Mekah Dan itu juga menjadikan uh, sebagai salah satu sumber pendapatan bagi uh, orang Quraisy Yang datang daripada luar ini kita tak kira lagi lah dengan amalan-amalan uh, jahiliah yang dibuat oleh uh, pembesar-pembesar Quraisy untuk yang mengambil kesempatan ke atas jemaah-jemaah haji uh, apapun uh, kota Mekah itu telah menjadi sebagai pusat ibadah uh, di mana mereka datang membawa makanan, buah-buahan dan sebagainya jadi pusat persinggahan juga antara uh, bagi uh, maksudnya menjadi uh, tempat persinggahan bagi laluan dagang antara orang-orang yang berada di sebelah Yaman ataupun di sebelah Syam jadi dari sudut cuaca di sebelah Yaman ini kalau musim panas maka dia tidak kalau musim sejuk dia tidak terlalu sejuk musim sejuk dia tidak terlalu sejuk maka kerana itu orang Quraisy pada musim sejuk dia akan turun ke Yaman dia akan berdagang di Yaman bawa barang-barang dagangannya Uh, kemudian berdagang di Yaman, maka dengan itu mereka akan mendapat keuntungan daripada dagangan tersebut balik ke Mecca, pada musim sejuk bila musim panas, maka dia akan pergi ke Syam nah, sebab Syam ni negara sejuk sebelah atas ni, jadi bila musim panas bila dia naik ke Syam jadi cuaca tu tidaklah terlalu panas, sebab Syam ni negara sejuk, nah, kalau musim sejuk dia turun ke Yaman. sebab Yaman ni negara yang Tidaklah sepanas Mekah, tapi cuacanya lebih kurang uh, agak dah dekat dengan khatulistiwa. Hmm. Jadi inilah, jadi perjalanan mereka ke Yaman dan juga ke Syam itu uh, tidak diganggu oleh mana-mana kabilah, uh, kan, di mana mereka keluar dengan tujuan untuk berdagang dan uh, berjaya mendapat keuntungan daripada peniaga mereka itu tanpa diganggu langsung oleh mana-mana uh, kabilah yang sangat menghormati uh, uh, Qabila Quraisy ini yang mendiami uh, Kota Makkah. jadi inilah nikmat Allah SWT yang sangat besar yang diberikan kepada mereka dan seruan Allah SWT hanyalah satu agar apabila mereka mengenang nikmat tersebut mereka hendaklah uh, menyempurnakan ubudiah mereka kepada Allah SWT mentauhidkan dan mengikhlaskan ibadah mereka kembali kembali mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan syirik-syirik meninggalkan amalan-amalan jahiliah yang telah bercampur dengan amalan agama mereka فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْثِ أَلَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خُفْ jadi ini uh, Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan lagi bukan sahaja uh, kebiasaan mereka yang keluar berdagang di Syam ataupun dengan dua rehlah dua perjalanan musim sejuk dan musim panas itu maka hendaklah mereka menyempurnakan ubudiah kepada uh, Tuhan rumah ini ini juga satu sengaja Allah SWT menyebut Allah boleh uh, sebut فَالْيَعْبُدُ اللَّهَ ha, tetapi Allah tidak menyebut فَالْيَعْبُدُ اللَّهَ Allah menggunakan perkataan Rabb di sini yang merujuk kepada Rububiah dia sesuai dengan uh, perkataan Uh, ibadah di sini Maka hendaklah Mereka ini menyempurnakan uh, Ataupun menyembah Tuhan yang sebenar Rab yang sebenar Yang mencipta mereka uh, Ataupun pemilik uh, Rab Dengan makna pemilik Ataupun kita sebutkan sahibu uh, apa, Tuan kepada rumah ini Rabbahad al-bait Al-bait al di sini merujuk kepada Baitullah Iaitulah Ka'bah Iaitulah Kaabah yang uh, Mereka uh, Agongkan dan besarkan Dan ini juga uh, Ada kaitannya dengan uh, Kisah Ashabul Fil uh, Di mana uh, Peristiwa tentera bergajah ni Satu peristiwa yang sangat masyhur, Yang sangat mereka ingat Satu sejarah yang besar uh, uh, Maka bangsa Qura Sangat mengingati peristiwa tersebut di mana antara peristiwa yang Ataupun kita kata Satu poin yang sangat penting Daripada peristiwa itu adalah Mereka telah menyerah diri Apabila tentera bergajah itu Datang untuk mengusnahkan mereka Akhirnya mereka telah surrender Telah menyerah menyerah diri Melarikan diri mereka Meninggalkan kota Mekah dan Menyerahkan urusan Kaabah itu Kepada pemiliknya Yang ini Allah SWT Jadi Allah SWT menggunakan term ataupun perkataan itu yang telah mereka lafazkan ada pun rumah ini maka ada pemiliknya Allah SWT jadi Allah rekat ambil balik perkataan sama yang telah mereka gunakan dan mereka yakini perkara tersebut Faliya'budur Rabbahazal-Bait maka mereka menyembah Allah Subhanahu taala allazi at'amahum min ju'in wa amanuh min khawf. Ini juga antara nikmat yang lain yang Allah Subhanahu taala na ingatkan mereka agar mereka kembali menyembah Allah Subhanahu taala menyahut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Tuhan yang telah memberi mereka makan. Allazi at'amahum at'amahum min ju'in memberi mereka makan uh, daripada kelaparan, maksudnya tidak membiarkan mereka kelaparan. Jadi di sini dapat kita lihat uh, uh, yang pertama perkataan al-dhadi di situ di fungsi perkataan al-dhadi di situ adalah untuk uh, menyatakan sebab kenapa mereka patut menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kerana Allah lah yang telah memberi makan kepada mereka sehingga mereka tidak lapar bukan kerana kedudukan mereka sebagai bangsa Quraish yang mulia, yang dihormati oleh kabilah-kabilah yang lain maka mereka mendapat menjadi tumpuan manusia untuk melakukan ibadah haji ataupun menjadi menjadi ataupun satu kabilah yang dihormati oleh kabilah-kabilah yang lain Allah SWT dalam ayat ini jelas mengajak mereka kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala atas sebab-sebab ini itulah nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka antaranya adalah menjadikan yang telah memberikan mereka makan daripada kelaparan kerana seperti yang kita nyatakan tadi kalau tidaklah kerana nikmat ini maka mereka tidak mempunyai apa pun sumber pun tidak ada sumber makanan tidak ada sumber buah dan sebagainya tetapi Allah SWT lah yang telah Memberi mereka makan Menarik Pengunjung-pengunjung Yang datang Yang membawa bersama mereka Rezeki-rezeki Buah-buahan dan sebagainya Datang ke kota Mekah Maka berlakulah keluasan Rezeki-rezeki yang melimpah ruah kepada mereka Begitu juga Wa'amanahum min khuf Begitu juga dengan nikmat keamanan Daripada rasa takut jadi seperti yang kita nyatakan tadi juga atas penghormatan yang diberikan oleh kabilah-kabilah yang lain maka mereka sedikit pun tidak diganggu maka mereka dilihat sebagai satu kabilah yang kuat berpengaruh dan mulia atas peranan mereka menjaga kota suci Mekah menjadikan kota Mekah sebagai satu kota yang sangat aman dan penduduknya itu adalah uh, penduduk yang aman daripada sebarang gangguan. Uh, dan ini juga antara nikmat Allah Subhanahuwataala yang sangat besar. Nikmat duniawi yang mewajibkan seperti kata Syekh di sini, faraghadur rizqi wal amnu min al min akbarin ni'am ad-dunyawiyah al mujiba bi syukrillah ta'ala. Yang sangat menuntut untuk ah uh, uh, seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. فَلَكَ اللَّهُمَّ فَلَكَ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ وَشُكْرُ عَلَى نِعَمِكَ الظَّهِرَة الظَّهِرَةِ وَالْبَقِنَةِ Maka Ya Allah kata Syekh disini Ya Allah Maka milik engkau lah segala pujian dan segala kesyukuran atas pelbagai ni'mat yang zahir dan juga yang batin وَخَصَ اللَّهُ الرُّبُوبِيَّةَ بِالْبَيْتِ لِفَضْلِهِ وَالْشَرَفِي Jadi di sini Syekh menyebut khususkan Perkataan Rab ini Dengan Bait Ataupun disandarkan perkataan Rab Rabba هذا al-Bait Disandarkan perkataan Rab ini Kepada al-Bait Untuk menyatakan kemuliaan Dan kelebihan Al-Bait Iaitulah Al-Ka'bah Disebut dengan Baitullah jadi ilmawah itu ilmawah di situ dipanggil ilmawah terkahir sandaran. Disandarkan perkataan rumah Allah. Rumah peka, sandaran perkataan rumah kepada Allah itu adalah sandaran untuk menyatakan kemuliaan. Untuk menyatakan kemuliaan seperti hari ini kita cakap masjid adalah rumah Allah. Itu adalah uh, untuk menyatakan kemuliaan masjid. Wa ilā fauārabbu kulli shay'in. Ha. Sedangkan uh, Walhal Allah SWT wa adalah Tuhan segala-galanya Allah bukan Tuhan uh, Kaabah bukan Tuhan masjid saja, Bukan pemilik kepada Kaabah ni saja, Tetapi Allah adalah Tuhan pemilik yang menciptakan segala-galanya ha, Tetapi disebutkan secara khusus Di sini adalah untuk menyatakan Kemuliaan Baitullah Ataupun Kaabah itu sendiri Baik muslimin dan muslimat Allah SWT sekalian Uh, Apabila masa berlaku uh, berjalan begitu pantas uh, mungkin kita boleh lihat uh, daripada ayat ini uh, selain apa yang telah kita jelaskan kita dapat melihat betapa pentingnya nikmat-nikmat yang Allah SWT nyatakan ini uh, dalam surah yang ringkas ini uh, dalam beberapa baris ayat ini kita dapat melihat uh, adanya di situ uh, usul an niam Perkara-perkara pokok Nikmat-nikmat yang pokok Yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia ini Apa yang Allah SWT sebutkan dalam surah ini Pertama kita lihat uh, Tentang nikmat uh, Kebiasaan uh, Kebiasaan boleh ataupun bebas untuk Melakukan perjalanan uh, Ini adalah uh, Satu nikmat yang sangat besar Bahkan dilihat sebagai Uh, satu nikmat yang Sangat pokok uh, Dan daripada situ lahirnya uh, Dua nikmat yang lain Iaitu nikmat uh, uh, Dihilangkan daripada uh, Sifat lapar, maknanya tidak lapar Dan juga uh, Nikmat keamanan Nikmat keamanan Saya nak sebut uh, mudah saja Kita tengok tiga perkara ini Maksudnya kebebasan bergerak Kemudian uh, Kenyang daripada lapar Maksudnya ada makanan Dan uh, Adanya keamanan Ada makanan dan adanya keamanan Tiga pukul Kita dapat lihat dengan jelas uh, Betapa besarnya nikmat ini Apabila baru-baru ini Kita uh, Ditimpa musibah uh, Covid-19 Apabila tersebarnya virus ini Kita dapat lihat bagaimana Akhirnya Seluruh dunia tertutup Seluruh dunia tertutup Maka kita tidak bebas Untuk bergerak Apabila berlakunya Kawalan pergerakan Kita lihat di situ Pertama sekali apabila berlakunya Sebaran virus itu Secara sangat drastik dan sangat cepat Akhirnya berlaku Perintah kawalan Uh, penggerakan PKP. Uh, jadi ini dapat kita kaitkan dengan uh, nikmat penggerakan tadi rihlata syita wa saif. Ah uh, kita yang sebelum itu biasa uh, keluar pergi kerja, balik pergi kerja, pergi market, pergi uh, shopping komplek dan sebagainya, ke mana kita nak pergi kita bebas pergi. Tapi tiba-tiba kita dihalang untuk uh, bergerak. Uh, PKP, perintah berkurung, terpaksa duduk di rumah. Akhirnya kita dengar Menurut berita macam mana Sampai ada orang yang walaupun dia ada duit Tapi dia tak ada makanan Tak ada makanan Di situ dicabut Nikmat makanan Berlaku kelaparan Bila tak boleh Tak bebas bergerak Dan bila tak bebas bergerak Dicabut juga Nikmat keamanan di situ Rasa tidak selamat Bila nak keluar saya tak selamat bila keluar terpaksa berhati-hati penuh dengan ketakutan takut dijangiti penyakit uh, takut dengan kes-kes kematian yang setiap hari semakin meningkat ini satu uh, contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita yang masih saya kira masih baru, masih fresh lagi dalam ingatan kita uh, betapa pentingnya yang nikmat-nikmat ini pergerakan yang bebas bebas untuk bergerak ke mana sahaja yang kita pergi di atas bumi Allah ini uh, nikmat makanan terutamanya kita di Malaysia ni Alhamdulillah pelbagai ni'mat macam-macam makan, makanan Allah SWT bagi, kita nak makan dengan hasil bumi yang banyak dengan hasil tanaman, buah-buahan dan sebagainya itu juga dengan ni'mat keamanan yang Alhamdulillah bumi Malaysia ni masih lagi termasuk dalam negara-negara yang aman tidak berlaku perang politiknya masih dikestabil ekonominya, Alhamdulillah tidaklah terlalu uh, tuuk kita dengar ada negara yang sampai bengkrak, ada negara yang uh, telah bergolak uh, bertahun-tahun, yang rakyatnya menjadi pelarian dan sebagainya uh, ini semua sepatutnya uh, menjadi pengajaran dan peringatan kepada kita untuk kita menyempurnakan ubudiah kita kepada Allah SWT. dengan segala nikmat yang kita terima ini sepatutnya menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang makin kuat ibadah makin kuat syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tuntutan ataupun kewajipan untuk kita bersyukur kepada Allah menyempurnakan pujian dan syukur kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar dengan adanya nikmat-nikmat uh, ini. Uh, begitu juga apabila Allah SWT menggunakan perkataan kebiasaan kebiasaan orang Quraish iaitulah kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim sejuk dan musim panas ini juga mengingatkan kita satu poin yang penting satu mesej penting berhati-hatilah dengan uh, nikmat yang telah menjadi kebiasaan bagi kita ada banyak nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu taala yang sebahagiannya itu telah menjadi suatu rutin kebiasaan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu taala tanpa kita uh, perlu bersusah payah uh, maka nikmat-nikmat yang seperti ini selalu kita lupakan dan selalu kita lalaikan maka akhirnya kita tidak menghargai tidak menilai nikmat tersebut uh, contoh yang paling simple misalnya nikmat udara uh, kita boleh bernafas dengan uh, semahu-mahunya kan kita nak bernafas kita boleh bernafas sedut oksigen uh, ikut suku kita uh, sampai ikut sukulah uh, dan kita takkan dapat menghargai nilai oksigen itu sehingga Allah SWT menarik nikmat tersebut kita pergi hospital kita tengok orang yang uh, mengalami masalah penafasan terpaksa diberikan Bantuan oksigen dengan bayaran yang sangat mahal Harga oksigen itu Di hospital dengan harga yang sangat mahal Kita hari-hari kita sedut oksigen dengan percuma Secara percuma Begitulah juga dengan nekmat-nekmat yang lain Yang telah menjadi kebiasaan kita Menerima nekmat itu daripada Allah SWT Tanpa kita Pernah sedikit pun menghargai nekmat-nekmat tersebut Lalu kita balas dalam bentuk kesyukuran, pujian dan juga kesempurnaan ubudiah pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya fikir itulah seber sedikit apa yang dapat kita kongsikan pada kuliah pada malam ini moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang hamba yang bersyukur karena afala akunu abudan Syukurah seperti mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur, mempertingkatkan ibadah kita, menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertingkatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Moga-moga dengan syukur kita itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat bagi kita. Lalu kita memperbaharui lagi syukur kita. Allah tambah lagi nikmat. Kita perbarui tingkatkan lagi syukur kita. Allah tambah lagi nikmat dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan begitu juga dapat kita lihat di sini untuk melihat sebuah masyarakat yang stabil. Sebuah masyarakat yang stabil ataupun negara yang stabil, maka memerlukan kepada rukun-rukun uh, ini asas ini. Yaitulah adanya uh, kestabilan. Uh, Liilah yquraisin. Maksudnya kebiasaan orang Arab itu melakukan perjalanan itu menunjukkan adanya uh, kestabilan. Uh, kemudian ini antara asas satu rukun yang penting untuk sebuah masyarakat yang yang stabil yang kuat, iaitu adanya uh, kestabilan, kemudian uh, adanya usaha untuk uh, mencari rezeki. kita lihat di sini, i lafih mereka tercita yusaf kebiasaan mereka untuk lakukan perjalanan musim sejuk dan musim panas uh, untuk uh, mendapatkan uh, sumber pendapatan. Uh, jadi ini juga antara faktor penting untuk sebuah masyarakat yang stabil iaitu adanya aktiviti uh, pekerjaan uh, adanya aktiviti pekerjaan uh, begitu juga uh, menyempurnakan ubudiah kepada Allah Subhanahuwataala tidak cukup dengan uh, adanya kestabilan uh, adanya aktiviti usaha yang bersungguh-sungguh tetapi mestilah masyarakat yang bertunjangkan kepada uh, Uh, ubudiah pada Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan uh, Ataupun berpaksikan kepada uh, Ubudiah pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya adalah uh, Adanya Keamanan, kestabilan dari sudut uh, Politik, keamanan dan juga uh, Kestabilan dari sudut uh, Ekonomi, uh, dari sudut ekonomi uh, Yang digambarkan melalui uh, Makanan Ataupun makanan yang cukup Stok makanan yang cukup ataupun uh, Tidak, uh, ataupun paras uh, Kemiskinan Ataupun kelaparan yang rendah Jadi ini semua adalah faktor-faktor uh, penting Yang uh, Pokoknya adalah Datang daripada nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah SWT berikan Kepada hamba-hambanya Yang bersyukur uh, Kepada Allah SWT Jadi moga-moga Allah SWT Menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya Yang bersyukur Terusnya mendapat uh, Pelbagai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak putus-putus seperti mana yang Allah S.W.T. gambarkan uh, dalam uh, satu ayat Baldatun Taibatun Warabbun Gofum jadi sebuah negara yang uh, yang baik, yang aman untuk dijamin dan juga uh, memperjuangkan ataupun mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang yang Maha Pengampun. Saya kira sekali itu saja untuk malam ini Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakuhu Wa sallam Subhanakallahumma wa bihamdiki Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atul ilaiki Wassalamualaikum Wa rahmatullahi